Într-o țară departe, spre soare răsare, trăia odată un biet cârpaci, anume Calaf, cu femeia sa, Zobeida. Ei aveau un băiat, Aladdin, care se născuse cu un semn alb în frunte, asemenea unei steluțe. După câțiva ani, bătrânul cârpaci, gârbovit și supt de nevoi, se săvârși din viață. Zobeida și fiul ei Aladin, care împlinise 16 ani, o duceau din ce în ce mai greu. În vremea asta, un iscusit vrăjitor, care vorbea cu duhurile nevăzute, izbuti să afle o mare taină. Așa, așa, grăiește, grăiește, duhule, mai departe, tot ce știi mai de seamă din lume este lampa pe care Calaf a dărit-o văduviului Casin. Iar puterea de a-mi primi orice dorință omenească, oricând și oriunde pe fața pământ, Așa, așa, și unde se află această minunată lampă? Cei doi cerii Dar nimeni nu poate Să o ia de acolo Decât alabim Cei în frunte A pierduhul A pierduhul Dar am aflat destule Ca să pun mâna pe acea lampă minunată Cu care voi stăpâni lumea și pământ Haidem în căutarea ei Haidem Inel, vai, nicel, dubă ca vântul, dubă ca gândul, dincolo de zări, peste mări și țări, să găsesc când date lampa fermecată. Oprește-ți zborul! Uite, colo pe băiatul cu steluța în frunte. L-am găsit mai repede decât mă așteptam. Stărez ia de un gard. Plăcăule, ia te ia, ia. Nu ești tu fiul lui Calaf? Eu sunt străine. Tata a murit de mult, Alah, să vă uh, Aladin, dragul meu, Aladin. De ce plângi? De unde cunoști pe tată? Uh, mai întrebi. Sărmanul Calaf era fratele meu Cum? și am venit dintr-o țară depărtată să-l mai văd odată. Ha. Când colo, aud că s-a prăpătit. Da. Uita la dinia punga asta de la mine da. și fui de dă tale de știre că viu să o văd. Bine. Mama! Da, maică? S-a întors unchiul de străini și strimite în chinare. ochi? Dar nu cunosc niciun eu, Fratele, tati! Tatăl tău n-a avut niciun frate. Ei, nu se poate, mamă. Dacă nu era unchiul meu, de ce m-a strâns în brațe? Așa Când a aflat că tata nu mai e printre vii. Ei, eu nu știu ce să cred. La despărțire a scos punga și mi-a dat zece țecini. uite te! N-am mai pomenit. ți a dăruit atâția bani? Da, mamă. Asta mă pune pe gânduri. De ce? Trebuie să fie ceva adevărat. Dar, da, dar nu înțeleg de ce tatăl tău mi-a ascuns că are un frate. Nu și unul bogat. <laughs> Dar ce e acolo la fereastră? Un bărbat s-a oprit în dreptul colibei noastre. Iele, mama! mamă! Unchiul! L-a da? venit încărcat cu tot felul de bunătăți! Ia uite. Poftim, unchiule! Poftim! Aici e casa noastră. <coughs> Scumpă cumnată, vreau să sărut în locul unde obișnuia să șaderă pe meu, frate. Acum. Acolo lucra bunul meu, a... stăpăl nu, nu, nu mai plânge Așa a fost să fie Ce crudă soarte l-a păscut Așa Dar cine lasă urma și nu moare Nu avea grijă de Aladin ca a. de fiul meu a. Că alte rudă de sânge nu mai am pe lume de care să mă pot bucura Sunt bogat a. și toată averea eu las moșterire să te aibă în pază da! Dar spune cum nate, de ce calaf nu mi-a niciodată de dumneata? Da. Sărmanul, frate, era tare supărat pe mine. Așa? Căci la împărțirea moștenirii rămasă de la răpăsatul nostru, tată, da. l-am nedreptățit. Aha. Eu am luat narghileaua, la Aha. care ține el atât de mult, și lui am lăsat lampa. De aceea am adus înapoi narghileaua. Oh, bine, dar lampa nu mai avem. A o unei femei sărmane. A? A, Nu-i nimic Sunt măcar cu cugetul în păcat Că am îndreptat un rău Și voi face încă multe fapte bune pentru voi A, Deocamdată, Aladine ce am adus un rând de haine Și alte lucruri de trebuință Îți mulțumesc, închele Acum, haide cu mine Da, da unde vrei să-l duci? Vom merge în căutarea unei prăvălii Aș dori să fac din Aladin Un vestit negociator de mătăsuri <laughs> ne poate ne oprim aici pe culmea acestui deact, de 2 cm. Așa, am ajuns la tip și vestesc miezul nopții. Undiule, mi-a spus că plecăm în căutarea unei prăvălii. Ce căutăm în acest loc pustiu și fiolos? Unde nu-i domnul. de om. Ai răbdare, băi, ai răbdare și îți voi lucruri atât de minunate cum n-a mai văzut nimeni până la tine. Undiule. Adună câteva surcele să aprindem focul. Focul? La ce ne trebuie foc? Doar nu-i frig. Hai de face spus, și nu mai întreba ca un dată! Bine, fac, Undiule, fac numai decât focul, da? A, nu te supăra! Sulfetare care se aprinde. Ha, uite ce flăcăr mari s de ce aruncă prafuri colorate peste flăpările încinse? E așa de ciudat tu ce faci? Ah, ah, Mi-e frică! dai, dai nu-l fă și nebea, Niculeu! Au... Ah, de ce mă bați, untule? Mm, nu te mișca! Nu te mișca! Dacă faci tot ce-ți poruncesc, ai să ajungi mai bogat decât Au! fost legii pământului. Da, fac, fac, fac tot ce-mi poruncești, dar nu mai bate. A, apucă de veriga aceea și da. de lesme de la o parte. Da, da, da, de unde am mai răsările spedea asta de marmoră? Până acum nici nu era, nu? Da. ce-ți spun da, și-l da, vei spune voi. Da, oridic, ridic, oridic, nu te supăra. Da. Uite, am deschis capacul. Așa, acum coboară pe trepte până jos. Da. Stau! Păi, ține inelul ăsta Dar ce cu inelul? Te apare de primejdi și te duce oriunde vrei Aha. Altă putere n-are Nu mă minți, unchiule Nici de cu un prostănacule Acum ia aminte, îi spui așa Inel voinicel. Da? Și îți ascultă porunca A, Acum pune-l în deget să nu-l pierzi Și coboare în grotă Bine, unchiule Haide! Ce răcoare aici. Mă fric. Ah, uite o poartă. S-o deschid. Ce vezi de la a ochilor? O grădină minunată cu pomi încărcați de fructe. Păsările le sardă pe o ramură pe alta și ciripezi. săle mare cu perici de cristal. Am, așa, am așa. ciudat. Acum nu mai mi-teamă deloc. Inshallah. Ce lipocicii sacaci. Grămez în treci din estimate cât ouul de porumbel. Și ah, o orcută miluită. Ce trebuie să mai fac, unchiule? Vezi acolo atârnând de tavan o lampă? O lampă? Ah, da. Da, e o lampă veche și ruginită. Asta o fi lampa de care vorbea unchiul? Ia lampa, goreștă de ulei și vreun sân. Îmi vordăresc bunătate de cămașă. Fă precum îți poruncesc și nu credeți? Bine, bine, bine, O iau, o iau. De când sunt, nu-mi auzi nu -au urechilor încântec mai frumos ca asta. Parcă vine de pe altă lume. Cine a pătrus în hruba păzită de a. mine? Moșule, dumneavoastră este stăpânul acestor bogății. Te rog în genunchi, mă iardă, îți dau lampa înapoi. Nu-mi trebuie, nu sunt vinovat. Unghiu, eu, care e în vârful dealului, m-am îndemnat să o fur. Aladin, păstrează lampa. Cum? A fost arăposatului lui tău tatăl și acum este a ta. A mea? Ea va fi izvor ca tuturor dorințelor tale. Așadar, lampa e mea? Da. Și nimeni altul n-ar fi putut să o ia de aici, afară de tine. Ea are nea să putere de a-ți împlini orice dorință. Orice dorință? În ce fel? O ciocănești în vârf și sclavul ei se va strădui să-ți împlinească toate voi. Păi, ce minunat. Dacă e așa, n-am să dau nimănui din mână. Nici chiar unghiului. Bătrâna... Bătrâna nu știe, oare? <fie> a ce e asta? Moșul a pierit. Se petrec atâtea ciudate lucruri pe aici. Aladin! Aladin! Da, da, unghiule! Ce te faci face acolo, ne trebnicule? Vino sus cu lampa! Vin, vin numai decât! Întinde mâna! ajută să urc pe pământ! Avem mai întâi lampa. L lampa? Ce vrei să faci cu ea? Drum și nu trebuie că o da, Nu, nu, nu, ți o dau. Cum? Ce ai spus? nu o dai? Lampa o duc acasă pentru că a fost a noastră. Nu-n mea. Că am găsit-o. Drum cu Nu-i adevărat, e a mea și nu ți o dau. De ce ți-i morți -i să pui una pe ea? Că mi se cuvine. Și cu voia orfere, voia da, trebuie să dai lampa. Altfel va fi rău de tine. Ah, așa. E, ia să încerc eu puterea lămpii. Urgește, stăpânii! Uriașule, uriașule care călărești pe câinele acesta fioros. Tu ești slujitorul în piemele? Da, stăpânii. Și am puterea de a-ți orice dorințe. Așa. Spune de ce m-ai chemat. Iar pe omul acesta și du-l cât mai departe de mine. Peste nouă țări și nouă mări. Da, stăpânii! foame de nu văd dinaintea ochilor Ai ceva de mâncare? Nu, am nimic, dragă mami. Nimic? Dacă ai găsit în hruba aceea atâtea bogății De ce n-ai luat de acolo un pum de galben? Nu-mi dau seama Nici nu m-am gândit la așa ceva Nu-i timpul pierdut Atunci știi ce? Ce? Mă repet până în târg Vând lampa Cum? Și ți-aduc de ale Cum? Să vând lampa? Mamă Mamă, dar lampa asta e viața și fericirea noastră. Nu, dar nu înțeleg nimic. Doar nu să-ți dea să mănânci. și încă bucatele cele mai alese. Așteaptă să vezi. Nu te speria, mamă, mamă. Nu te speria. Uriașul nu ne vrea decât binele. E slujitorul credincios al lămpii, deci al meu. Ce-i dorești stăpâne? Vezi, vezi, îmi spune stăpâne. Să nu te temi de el. Uriașule, sunt lichnit lihnit de foame, Adem câte ceva de ale guri să mă satur bine. În data, ștăpune! Hai! Ștăpune, am, am, am, am. am împlinit porumb. ce de bunătăți! Bine, bine, slujitor al râmpii, mâncările sunt pe placul meu, acum pot pleca. Au trecut câțiva ani de când Aladin se afla în stăpânirea lămpii fermecate. Acum era un flăcău voinic și chipeș, numai bun de însurătoare. Liniște, liniște oameni buni! zim ce vestește de cu luminății sale, sultanul! Porunca în porunca nostru stăpâni, Închide de grabă Ne neguțătorii și clienții să se tragă pe la casele lor. Prea frumoasa fica sultanului trece cu alaierul la scălădătoare. Cine va ne socotea această păuncă, îi se va dea capul mâine în soli zile. Am pândit pe fica sultanului la scăldătoare. Voi de mine! Am, am văzut-o. Cu perlele râsului ei aș cumpăra tot pământul. Cum ai îndrăznit una ca asta? Ar fi putut să te coste capul. Nu-mi pasă. Încă n-am văzut o faptură mai frumoasă. Dar nu trebuie să te uiți la ea, fiule. De o de sultan. Cu atât mai bine. Sunt hotărât să o iau de soție de sor cu fica slăvitului nostru stăpân? Da! Dar ești nebun de abine ne mm. Dar nu sunt destule de fete, Da, noastră? Lasă-le în pace, mamă! Dar cum? Du-te repede la curte și cere sultanului să-mi dea... Ce să ...să-mi dea pe Bredel Budur de soție. Numai cu ea, mă-n Păi Păiete, ți-ai pierdut mințile? Nu, mai Ai S-a mai pomenit cândva ca măritul sultan mm. să știa fica după un tânăr din popor? Nu s-a pomenit, e drept. Însă îi voi trimite daruri atât de frumoase și scumpe Încât se va îndupleca mai degrabă decât crezi Mă tem să nu mă dea pe mâna gâdeului Nu, nicio frică, măicuță Slujitorul Lâmpie te va ocroti Altfel aș fi avut curaj să-i vorbesc Așa-i, uitați-mi de el Vezi, eh, Bine, fiule, hai să-ți fac du te mama. noastre, fiul meu Aladin dorește să ia de soție pe prea frumoasa ta fică, domnița Bedrel Budur, pe care se leagă să o facă fericită. Iată pricina ce m-a adus în fața luminației tale. Pentru îndrăzneala și nerușinarea mea, dă-mi pe ce mi se cuvine. Mai întâi aș vrea să știu ce ai în vasul pe care îl porți în brațe. E darul de nunt al fiului meu. Mm hm. Apropie te apropiete, te Oh, oh ce minunățiri! În viața mea n-am zărit asemenea nestemate. Sunt atât de mari și sclipesc atât de viu că n-au asemuire. Văzut ai tu vizire undeva podoa de la fel? Nu, stăpâne, ieri nu se află pietre scumpe ca acestea. Acela care e în stare să trimită asemenea dar Are dreptul la inima fiicei mele oh, luminate. Dar luminate, stăpâne Ai făgăduit de frumoasa Bedrel Budur fiului meu, Zogar Rogu-te, întârzie cu trei luni la făcută acestei femei Până atunci fiul meu va aduce domniței un dar mai de preț decât acesta Fie precum zici Femeie, întoarce-te la fiul tău și vestește-l că îi dau pe fata mea de soție, dar să aștepte trei luni până când Mireasa va găti cele trei în de nuntă. Mama, Mama iarăși, de ce sunt ulițele cu flori? De ce au agățat oamenii covoare de balcoanele caselor? De ce coștenii cântând și fanfarele când pe la răspuntă? Aladin, băiatul Maike, Ce ce-am aflat ne-au zdrobit inima de durere. Vorbește, mamă, ce este? Preamăritul Sultan și-a călcat făgăduială. Cum? Domnița se mărită cu feciorul vizirului. Ah. Fii pe pace, mamă. Domnița nu va fi niciodată soția altui. Ah. Pentru nimic în lume. Oh, oh, oh, oh. Stăpune, veniți-am ca fulgherul. Ce voruncam dai? Slujitor credincios al În înhațe de grabă pe fiețulul vizirului și închide-l undeva într-o hrubă neștiută de nimeni. Asta e tot. Am înțeles-te bine? Au, au, au. au, au. Auz mama? Am mut. și fanfare l-au contenit cântecul. Slujitorul îmi am a împlinit porunca ce i-am dat Dar aș vrea să știu ce zice măritul nostru sultan În asemenea împrejurare Aha. Și ce face prea frumoasa Bedril Budur Ce este cu mirele meu zopar De ce s-a făcut nevăzut acoperintu-mă de rușii? Unde s-a Vizire, îți dai seama cât de jicnită îți rămâne mastică bedrel budur, pentru ce a fugit fiul tău tocmai acum, și nu mai de niciun semn de viață? Nu știu, luminăția ta, nu pot ști. Înă pasta mă zdrobește. Mi-am mințit de tata. Tata rog te fierbinte, trageți înapoi cuvântul dat necinstitului sobar, pe care ar fi mai potrivit să locuiești cu Aladin. Aladin? De unde am auzit eu de acest nume? Luminația ta a făgăduit pe bedrel budur mamei sale. A, da, da, mi-aduc aminte. Și am cerut un răgaz de trei luni. Precum spui, Maria. Eh, dacă e așa, scurtez răgazul pe loc. Da, da, da. Să poftească pețitoarea lui Aladin. Să poftească pețitoarea lui Aladin. Că până al credincioșilor, m-ai chemat, sunt gata să te ascult. Îi dau lui Aladin pe fica mea, dacă-i aduce un dar vretnic de frumusețea, cinstea și rangul ei. Așa. Ce dar vnești tu, Petrel budur? Întâi pe el și, al doilea, dacă ar putea să-mi trimite un vas cu nestemate. Nu unul, ci zece vase din aurul cel mai curat, așa poruncesc eu. A tot puternicul sultan s-a hotărât să-mi dea de soție pe fiica sa, cerându-mi 10 vase de aur pline vârf cu nestemate. Tu Toadul nu 10, 30 de vase din acestea, mai iadă-mi straie scumpe de mătase, iar în ogradă fă să mă aștepte 77 de călăreți pe cai negri ca ciunele, având cingătoare, toare paloși încrustate. Mamei mele de zubeirea, dăive urite, aurete, condori de argine, văluri de mătase, 21 de sclave tineri care se însoțească în alai... Oi pe loc tot ce-mi Stai, nu pleca! Nu departe de palatul stăpânului nostru să-mi clădești locuința de care am nevoie! Voi face precum dorești, stăpâne! Să pornească așadar serbările nu. Va ani se scurseră pe albia vremii. Aladin și frumoasa Bedrel Budur trăiau fericiți în palatul cel mai bogat din lume. Dar vrăjitorul nu se împăca deloc cu pierderea lâmpii după care își înduise atâta. Puse vrăjile să arate unde se găsește minunata lampă și aflând că Aladin ajunsese ginerele sultanului, recurse la un vicleșug. Cumpără de la bazar mai multe lămpi noi Și colindând în jurul palatului acestuia Striga cât îl ținea gura Dau o pentru una veche pentru una veche Stăpână, văd de multă vreme în odaia stăpânului o lampă veche și ruginită N-ar fi mai potrivit să o înlocuim cu una nouă Gândul tău e bun Aladin se va bucura zărind o lampă nouă în locul celei vechi Chiamă neguțătorul care face acest schimb ciudat. Da. Neguțătorule! Neguțătorule, abrata tu te! Da, da. Ce poruncești nevrednicului de mine? Vreau să schimb lampa asta veche. Primești târgul. De bună seamă. Uite, cine pentru ea una nouă. În fine am Nu Norocul mi-a surâs din plin. De-acum lumea e la picioarele mele. Oh! Oh, oh, oh! oh! Stăpâne, sunt gata să-ți îndeplinesc orice dorințe. Poruncește. Vreau să buțin dată palatul lui Aladin în țara mea. Tot acolo du și pe mine. ce? Ce s-a întâmplat? De ce v-ați îngrojit? Palatul! Palatul lui Aladin zboară prin vântuc ca pasărea cerului! Acum e cu pudința? Da, da, văd și eu că nu mai e la locul lui! Avucatus primează noapte ferind în nori cu fica ta cu tot! Aladin, unde e Aladin? Slujitor, aduce l în fața mea! Aladin! Aladin! Aladin! Mi-ai prepădit copila! Eu? Te îndesc la moarte! moarte. Mâine-n să ți cadă capul! Luminate! Strajă! duce l la teniță! Mi-a perit oare steaua norocului? inelul vrăjitorului pe care-i portă la diget scăparea mea! Inel voinicel! Du-mă ca vântul, du ca gândul unde-a fost răpită bedrel ce-a iubită! Cagându-l! Depărtarea l-a făcut atât de mic Că nici nu se mai vede cu ochiul Inelus, uite Uite, uite palatul meu El cunosc de la o de leghi Iată și pe draga mea, bedrel budur Stă că la fereastră și plânge cu amar Bucure-te, soțioare! Că sunt din nou lângă tine. Spune-mi, ce s-a întâmplat cu acel vrăjitor hain? Aladin. Nu credeam că o să te mai văd vreodată. Cum? E care mari răpim vrea să mă mărit cu el. Și nu știe cum să-mi intre în voi. Învață-mă, dragul meu, ce să fac? Cum să scap de năpasta căzută pe meu? Uite capul ce faci, Bedrel Budur. Poftești pe vrăjitor în atacul tău și încredințează că te învoiești să fi soție. Apoi îl să ocupă de vin după ce arunci în ea praful acesta galben. Așa am să fac alatin? Ascunde-te! Ascunde-te că aud Vino, vino, Aladin, am făcut tot ce mi-ai spus. Draga mea, bine că am venit de hack. Să vă duc o fi ținând lampa fermecată. Da. Aha, uite aici în sân. Suntem scăpați, vedem da, văduri. Da, Aladin. De-acum s-o că mi-a venit mintea la cap. Și nu o să mai pierdă lampa Câte zile voi mai avea Aladin se întoarce în patria lui Și ajungând sultan Trăi până la adânci bătrâneți Din cu frumoasa lui soție Bedrel Budur Stimat și iubit de supușii săi Căci se arăta milostiv la durerile lor și săritor la nevoi